Jean Marie Vianney, Genda na matumaini yangu ni kwamba ujambo ndugu mpenzi msikilizaji wa Radio pale pote ulipo karibu kusikiliza taarifa za bar radi katika lugha ya ambayo tunanza na muktasari wake utambua sheria za kimataifa za kupambana na ma, za kupambana na ufisadi ni miongoni mwanje ambazo zinaweza kufanikisha kupiga marufuku ufisadi nchini Burundi na hayo yalibainiwa na shirika la wanunuzi abuko katika mkutano lilioendeshwa ijumahi na kifungo cha miaka miwili jela na faini ya, ya na faini ya kulipa milioni 2 ndicho ndio kesi ambayo imekatiwa mama ambaye anashutumiwa kumunyanyasa mtoto mwenye umri wa miaka mi tano ambaye ni Wamomewe, wa mumewe na katika taarifa hii habari pia tutakwambia namna mwanasikolojia kuwa vitendo hizo za kikatili vinaleta changamoto kwa watoto ambao Wanaendeshewa vitendo hivyo wanapokuwa wachanga kuna hao bila shaka na mengineo, kwa mengzaidi, zaidi hadi tamati wa pili b kizima karibuni isanganiro Abari kamili. Kama nilizo kuelezea katika mutasa wa tarifa hii, tufungwe tarifa hii abari katika ukurasa wa sheria kifungo chamyaka mbili jela pamoja na faili ya, ya, ya 25,000 pamoja na, na fidia ya mulioni mmoja. ndio kesi iliokatwa na mahakama ya naangwa didi ya kinamama na itambulika kwa jina evenine sengimana na Sengimumba kum eh, Sengimana ambaye anashutumiwa kumendesha vitendo za ukatili mtoto mwenye umri wa miaka 5 ambaye ni mtoto wa mumewe. Duru kutoka mahakama zinaendeza kwamba iwapo mama huyo hatanufaishwa na maamuzi ya sheria ana haki ya kukata rufa na kama muktasa li kati kashilia kala O ONST O N S T W T O F L E kati biashara ya biashara ya wanadamu pamoja na unyanya wa kina mama linapika kuamba ku linarani vitendo vya unyanya vya ku vya kukiokuaki vya binadamu filipzo muendeshwa wa mutoato mnyani umli wamnyama mitano ambaye aminyanya swa hapo jana na mama huyo pia Mbarukei, kiongozi wa kitendo wa shirika hilo, anaeleza kuwa iwapo, kina mama watawajibika kikamilifu kwa, ku, kwa kutetiakiza binadam, itakuwa ninjia moja wapo ya kufanikisha mchakato wa kupigania masilahi ya watoto. Tumusikilize anatafusiliwa katika ruwa giswahidi na rumiwalde ni wabifuzi. Islam Wellness Tutu eto frere yashaka kandi gufataka Shirika ONLCT ueto frere rinachukua nafasi kupongeza polisi ya kuadhibu wa harifu kwa kukamata mwanamke huyo na kumufunga jela kisha koharakisha faili yake kwa vyombo vya sheria iri ahukumiwe tena katika kesi za mafumanizi tunashukuru pia namna kase yake ilivyoshuhulikiwa na kuamuliwa kufuatia hayo shirika la kupambana na na biashara haramu ya bin Adam pamogi na dhuruma dhidi ya wanawake na watoto dinaomba serikali ya Burundi ya kuwatayo. Jambura kwanza kutia saini sheria inayoratibu nyingine za kulinda haki za watoto na kuadhibu wote wanao nyanyasa watoto maana imedhihirika kuwa sheria zilizopo zinaupungufu hasa wakati wa maswara kati ya watoto na mama wakambo mara nyingi watoto hao wanaolewa na mama wakambo wanadhurumiwa 2. Kupa uwezo kamati za kulinda watoto kwenye vijiji. Kwa maana zikipata uwezo, zitaweza kusimamia haki za watoto, hasa kusota kidole yeyote yule anayeonea mtoto katika jamii na kulinda familia yake kwa sababu familia nyingi, zinacha kutua tarifa za azithiruma kwa kuhofia usalama wake. Tatu, kwa wanawake hao kuwa mtoto si mari mtu mmoja, ni maria nchi, ndiyo mana wanapaswa kujari watoto wanawalea abana wose Naam alikwa kisikika ni prime member ubukeye ni ni kiongozi wa shirika went sete of rule ambalo linapigania linapambana dhidi ya biashara ya wanadamu na kunyanyasa haki za kina mama na kunyanyasa watoto ambao ni wachanga huwa ikisababishwa na namna anayeendesha vitendo hivyo arizo nyanyaswa na yeye nyakati alipokuwa mtoto mchanga hayo yanabainiwa na mediator ni baruta mwana psychology ambaye anaeleza kuwa visa hivyo vinavyojitokeza kuua vikisababisha chanwa moto za kisayikolojia kwa m, kwa mtoto ambaye amenyanyaswa namna hiyo mwanasikolojia huyo anatolea wito kina mama wengine kuebukana na mwenendo huo potofu wa kunyanyasa watoto katika njia za kikatili baada ya mapumziko madogo tutaendelea na tarifa ya habari leo isanganiru ni yao naam kwa upande wa majira imetimia ni saa 7 na dakika 28 ikiwa ni saa 8 na dakika 28 saa ya Afrika Mashariki nikukumbushe kwamba hii unao tegeskiao ni reda ya Kiswahili ya Radio Isanganiro Mapato ya tozo kwenye soko ula jabe ya meongozeka maratatu katangu soko hiyo ikalabatiwe Hayo ya nabainiwa na, na plimenduwayo anaye ongoza kamati ya wafanya sokoni soko Ambaye anayeliza kuwa ujiyo pia wa wa viyato wa katika soko ya bujumbula city market Nao kala lasumi kwa sioni. Waliolejea katika soko hiyo ya jabe ni, ni chanzo ambacho kilisawabisha ongezeko la mapato soko ni humo. Tumusikilize alihojiwa na muenzetu omea nduwayo. Tukitizama kwa sasa, wakati soko imejengwa mwanzo toka ndani ya soko hii kulikuwa ukame, hapa kukua chochote, na sirikali hakukui na ingiza chochote, na sisi wafanya biashara, atukua tunapata lorote, ilikuwa nigihombo. Lakini kwa sasa, tunaona kwanzia ujio ya wafanya biashara kutoka sokoni sioni, wakapanda wakakujia hampa sokoni jabe, tunaona kuna maendero furani imepatikana, na zani na uchumi wa sirikali umeongezeka, na sisi kwe tutena vikaongezeka. Tunajivunia kwanza sirikali kwa mana imetea mukazo wakufanya, hii kazi na bitu kaendeka vizuri kwa tathmini yako mumetoka kwenye kiwango kipi na mumefikia kiwango gani? kawaida wakati wa mbele tikuwa tunangiza kalibu milioni mm. ishirinatano alakini wakati soko ikarudia nyuma tukakua tukashuka tukakuwa katika milioni sita saba alakini kwa sasa kwa mwezi tu moja nimesikia ripo tumipanda tumefika kwa milioni kuminatisa ni mbinu gani mudizo tumia hadi mufikia kiwango hicho? tumezisho na mwenyezi mungu njume dusaidia kwa mana metumia vavyongozi vietu n uchumi wetu upande kwa maana tukienda katika kineno na mungi na sima tegemea mwanadamu araniwe na mutegemea mungi wanapata kila kitu wakati mwingine huwenda kukawa na dosari kwa upande umoja ama mwingine vipi humusokoni hamuna dosari zozoote zinasosababisha kugoma kwa uingiaji wa pesa katika uh, hazina ya serikali hiyo haiuweza kakosa kwa sababu tunifanya mkataba tukafanya jikao na waku wawongozi wa inchi tukazungumzia habari ya uchumi wa soko hiyi tukaona kuna vitu binasababisha Pesa hii ipande ni watu wako katika makota mbalimbali mbali wanifanya masoko mbalimbali mbali huko Yani wakiucha waleta itakuwa vizuri zaidi Naam alie kisikika ni Benal Nduwima na kumuradi hapo waliti mejitanganya sio Benal Nduwayo Na fulanga zinazo fikia kumuradi pesa ambazo zinafikia milioni milioni 38 za euro ndizo zinazo itajika ili mutoto ambaye natambulika kwa jina muro oseane mwenye umri wa mnyaka kumi anaye na ugonjwa afigo aweze kusafirishwa inchini ubelgigi kwa lengo la kupata madi, matibabu duru kutoka kwa muzazi wake chimene zinaeleza kuwa mutoto huo ameanza kukabiliana kukabili, na ugonjwa huo tangu mwezi jurai mwaka huo Mama huyo anatolea witu wazazi wote na watu wote wenye moyo wa upendo na mushikamano kuwasaidia kiuchumi ili maisha mutoto huyo au kolewe. Habari za kimataifa Na mtu itimishe tarifa ya habari kwa kuangazia anga za kimataifa kima ambapo inchini Sweden wazilimukuu wa inchi hiyo Ametangaza kwamba ame, ame, ame, ame umwa, umwa kumuradi waziri mkubwa nchini nchini Sweden Anaeleza kuwa visa vya mambukizi ya virusi vya corona Vya endelea kushamili nchini humo Ambapo kwa sasa watu zaidi ya elfu sita wame ambukizwa virusi hivyo Hata hivyo mamulaka bado haijatangaza kuanza Kwa, kuanza, vi, kuanza lasumi kufanya kufanya uchunguzi wa watu ambao Wameafilika ili waweze kupata kupata uduma za matibabu Bili na kingine kinacho shudi wa siku ya lahami si novemba tanu Watu tisini walifamika kuwa walipata matibabu Kutokana na mambukizi hayo ya virusi ya corona Na inchini marekani ulaisi uchaguzi ulio endesho ulaisi Kwa sasa bado haijajulikana ni yupi Pia mbaye ameipuka kidedea katika uchaguzi huyo Kati ya Joe Biden pamoja na Donald Trump Kwa sasa kinacho diririka ni kwa Joe Biden ndia mbae Anakuja kireleni kwa kura zaidi ya Donald Trump ila kuna Majimbo ambayo bado hawa jamaliza Kwe sabukura na kwa sasa Katika vitakazo tokea Katika majimbo hayo Dipo ambapo laia wa marekani Na ulimwengu kwa jumla Watatambua watata yupi ambaye Hameebuka kidedea katika ushindi huo Na mtu ambaye Atapata ushindi katika uchaguzi huo Atakuwa ni raisi wa alubaina na sita wa hiyo ya marekani Nani hadi ya panduku mpenzi musikilizaji wa radio iSanganiro Sina budi ya gutamatisha tarifa hii ya abari katika lua Sh eh, Shukrani zangu zimufikie bisi la finala kizimana Alie niwezesha ilisa utigufikie pale pote ulipo Na tunatoa na muturumie kwa dosali ambazo zirizoweza kujitokeza katika tarifa hii Na tarifa ingine itakujia pojioni munamo saa kuminamoja Ila kwa gusubiri matangazo naendelea kwenye radio iSanganiro. Thank you.